עשר שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר בטהר, ותרא כי הרעת, ותקל גברתה בעיניך. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי, נתתי שפחתי בחייכך, ותרא כי הרעת. ואכל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשילה הטוב בעינייך, ותעניה שרי, ותברח מפניך. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שורו. ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גברתי, אנכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך, ולא ייספר מרוב. ויאמר לה, מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וכרת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה